Ba, Egia, dira bi urte hasi gine lan, beraz taile roliek proposatzen uh, ilu erritarrek, gamartela karatain iza. Iluak bat elkartea ere berriz uh, eh? sortu edo eh? ez eh? sortu, baina diatzarra hasi gine nola. Eta beraz taile rak proposatu egintuen, bera, uh, ila betean behin danzaren zat, Patrizial Galdek eramaiten zituen uh, beraz, taile roliek, eta gero hartu ginen eme mento batez, bon, berazela beste zerbaitetat pasatu. Eta beraz hortarako, beraz galdeginuen uh, galdeindugu, uh, galdein Joan Michael Lombardi beraz uh, adoshlaikeness erabitten idazteko guretzat. Beraz partidu guia ikusgarri baten beraz antolatzeko edo ara, beraz dantza, antzerki eta kantua biltzen dituen uh, ikusgarri bat. Uh, hori nahiago ginuen sinesta uh, cavalcada uh, de octubreak Eta, diadanik bon, lanaren zaten, kabrakadabenean muntatzea animalia baita, eta ere, denetan egiten baitira horreik kabrakada, beraz. Gure berezitasuna ere, berezita bai gira erriotan, <laughs> gure berezitasuna hori izan da ikusgarri baten proposatziara. Hordien bizten, eh? Jean-Michel Nobliak idatzi dihila, baina ziek ideiak eman dituzi? Arran fet, alde bat haizan da eh? e, bon, bere inguruan. Bereetak hori gauza berri bat da, horrein arte berak egin ditut toberak idatzi sustuta, Eta hor gauza berri bat zen ikusgarri horretan, beraz etzakien nuat elduko zen. Beraz hor hama bat hor uh, erri, erritar izan gira bere inguruan, idei abotatzen eta ara, eta hori helgarrikin montatu dugu hori. Uh, gura izaindan unbait dena salatu gabe e, historioan jarria. Bai ura izan da, bon, gura bizia da, e, gura erri eke bizi eta horretako harri gira. Eta agian esperientzia edar bat izanen da, eta uste dut alapartitiak iren azteko. Gaur kondatu ditut, larago eta amazazpi jendeba ginen gaur hemen. Uztetut urratxe edar bat dela eta zinez diendek untsahtu dutela proiektu hori. Ta iduriz parada ere, nonbait hiru egien istorio ere e, ikasteko zen, eta gauza e, badira gertatu direnak hiru iru hauetan eta jakin gabe izan zirela ere ainitzen dako. Bai, egia paradera, bon, e, bera honaldi batzuek er, ere bon, historia apuzkatak gure egiko historien presentatzeko. Ode, izan zen, e, garaian egin, ur e, bat ziren e, lakajana, ur batzu, e, kanboko ura ehten dera, e, badira, ura, ur ehten dira, bada kanbon ere ur hori. Hara beraz diendia egitzen ziren, mainuetat, e, sendatzeko eta, eta hor izan zen, aktivitate azkar bat. Badu aspaldi, e, me honu ase baita nire batzu eta hor eta iturria beti hor da. E. Beti hor uh, bon, uh, hala. Hala, beraz, ez dugu gehiago janen, eta guai, lan handiena aldu da, eh? Bo, lan handia me, bon, uste dut, gironoan pastatuko dela, euh, bon, hor, agertzen da ere bilkula horietan, bera guztiak hor direla, eta uste dut hori gauza derra izan entena, uh, elgarrekin bizitzia esperientzia hori, eta hagean frituak ekarriko ditu ondoko egurentzat. Jean-Michel Noblia, ezaguna, toberen idazle eta beste frango gauzetan, una dina lakarra hainiza gamagterat, gomitatua izan zira, hiru zitsun izeneko ikusgarri baten muntatzeko. Hala, abia du diela behroita hamar bat urte, hiru herrieko kantzutela asmoa elgarretaratzeko, herri baten egiteko, eta gauza batzu ez zirelakoan ongi konponduak etzen, e, etzen egin izan hal. Mm -hmm. Hala, eta gero e, gehitu dut ere beste e, bi herriak hunkitzen dituen beste istorio bat ahantzia dena, hor kanbo gunea ipatzen dut hor bada iturri bat nuen Ura ono ateratzen den eta mirakuilozko ura omentzen denboran, etafikio pixka batekin bigaiak lotzen ditut eta bururatzea bururatzea, e, menturaz e, gertatzen alitaen e, istorio bat izaitenna alda denboran. Hala, hiruak berba, eh, elgarreta atzeko, bide hortan ibiliko direla. Azteko, eh, ez da hain errez, kampotik uruna ditia, eta herri baten historioan, herrien historioan sartzia? Ez, ez da errez, ez da errez gaiak hatxe maitea, benan lan talde batekin nola izan giren, Ashkifitegin da esplikatutan nola funtzionatzen nuen nik ikusgarri baten muntatzeko. Ashkifitegin dira gauza batzu eta nola fikzioa sartzen den, bon, pizka bat zernairotsena alda. Nan kokatzen dira hal ikusgai hortan mezu batzu eri kipier buruz eta bon holako gauzak. Eta bon gauja jola partekatzea eginda, hor erresia izandea, jendeak erreski parte hartzen dian zirkie shay Egia da beti antzerkia dela mamu beltza ikusgarrietan. E, Dilea, e, joan den, abenduan uste dut, bai, presentatu ginuen ikusgarria erritarer, eta e, biziki ongi pasatu zen, eta motivazioa senditu ginuen, eta askifite jokolarian dana bat e, jintzen. Eta bon, hor guti e, gura bera behar ginituen bezen bat e, jokolari... Bezen bat, parte hartzaile bat zen, eta bon, bakotxaren itxuraren arabera, eta e, ezagutzen ditugun gauzen arabera banatu ditugu. Badira usatiak dienak, e, bai. eta beste batzuk beren lehen esperientzia biziko dutena. Bai, e, bada hor, belan bat denboran hiruak bat antzerkit aldekoak, eta biziki plazer egiten dauku horiek ere, Hor direla, e, transmisioaren egiteko, eta horien ondoan badira e, gazte hutsak ere, e, sekulan antzerkia e, egin ez dutenak, eta hori ere da ikusgarri horren mamia, lotura, lotura hori egitea bela honaldei nachtian eta errien nachtian. Oden, hau ez duugu deituko hau ikusgagi bat da, dantzai eta dantza kantu eta antzerki ikusgarri bat e, zein da egxago da toberen idaztea? Nerettzat egrexago da tobera zentak gehiago idatzi baiititut e, toberak eta formatua aski ezaguna baita edo nik erabiltzen dutan formatua aski e, ezaguna baita hor egia berezia dela, zenta dantzak eta antzerkiak hartzen alditu forma esberdinak, bainan pario bat da, eta gero baliatzen dute gero gauazkoa den, argioko batzu, eta gero maite du nik ikusgarri horietan lekuari lotzia e, delarik e, pareta bat, edo haitzon no bat eta gauza horiek baliatzea ikusgarrian. Adibidez horra gertuko daren txatiola bat, edo ahpe bat, soginaren ahpe bat, eta bon, maite ditut gauza horiek... Lekian lekuko gauzekin To beretan nunbait zerbait salatzen da, aldi ez da hemen salaketa eta hondirik ikusgarri untan. Ezta salak eta hondirik, banan badira mesutipi batzu entzun nahi duenan arendako, eta nola herri tipi hauek ere bizi nahi duten eh, ondoko herri hondi horien eh, ingurian adibidez. Baon, beraz bideo bideon eta ikusiko? Emile esker.